Moje oči hledí stále k pánu, neboť on vyprostí mou nohu ze sítí. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě na neděli Okulí. Okulí, latinské slovo, znamená oči. Dneska se jmenuje neděli oči děláme očima? No, koukáme samozřejmě a Žálm říká, moje oči hledí stále k pánu, koukáme na Boha. To můžeme, protože Bůh se stal člověkem. Koukáme na Ježíše, koukáme na Boha. A některé lidé si myslí, že koukat na Boha znamená dívat se tam vždycky na na oblohu. A co se stane? Koukám na horu, na horu, na oblohu, a oh, o, to, to asi takhle nemám že? Máme koukat na Boha, máme koukat také, kam šlápeme. Jinak dopadneme špatně, dopadneme špatně. A právě proto Bůh přišel do našeho světa, abychom nedopadli špatně. A Ježíš šel naší cestou. Šel naší země, mezi nás přišel, abychom my nešlapli vedle, abychom našli tu správnou cestu. A Ježíš byl ochoten za to i utrpět a byl ukřižován nakonec, abychom my našli Boží milost. A to je téma postny doby, cesta Ježíše do Jeruzaléma. Až ke své kříži šel, aby nás vyprostil ze sítí, abychom Neuvízli, abychom nešlápli vedle, abychom byli zachráněni. Moje oči hledí stále k pánu, neboť on vyprostí mou nohu ze sítí. Thank you.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 Děkujeme ti, že jsi nás povolal k následování tvého syna. Když se díváme zpět na tu cestu, která je za námi, musíme přiznat, že my jsme často selhali. Slituji se nad námi. Dej nám vidět světlo, které padá z Kristova vítězství na cestu našich životů. Ved nás obzoru nové naděje. Vysvobod nás spout naše našeho soběctví. Dej, abychom se mohli navzájem k sobě a tobě otvírat. Naslouchat tě, připustit se chyby a slabosti. Dej nám odvahu, abychom se vydali na nezajištěnou cestu za svým pánem. O to tím prosíme skrz našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista, který s tebou a Duchem Svatým žije a králuje na věky věků. Amen. Čtený z listu Efesky. Apostol píše, napodobujte tedy Boha,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 Ani hanebnost sloupé řeči nebo laškování, což se nesuší, mý brž raději vzdájte díky. Nebo toto vězte a znejte, že žádný smilník, ani nečistý, ani lakomec, to jest služebník, nemá dětství království po Kristově a Božím. Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy neboť pro. Toto věci přichází Boží hněv na scéně neposlušností. Nemějte s nimi tedy nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Vláze je těm, který slyší slovo Boží a zachovává je. Amen. It's a Debátě. Když se ubírali cestou, řekl Ježíšovi, kdo si budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu řekl, lišky mají doubata a ptáci nebešti ti hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavou složil. Jiný mu řekl, následuj mě, ale on řekl, dovol mě, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu, nech mrtve a pochovávaj své mrtvé, ale ty, ty a všude zvěstují království Boží. A jiný mu řekl, budu tě následovat, pane, ale napřed mě dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl, kdo položí ruku na vluch a ohlíží se zpět, ten se po království Boží nehodí. Evangelium našeho Pána Ježíše. Jsme tady spolu, děti a dospělí, a tak to má být. Někdy třeba ruší děti, říká někdo, že jsou hlasitější, vůbec nechápu, o co tady jde. I toto se stává, a teď máme nedělní školu, dětskou bohoslužbu, aby věděli, o co jde, aby něco si také mohli odnést z toho. Vždycky je to ovšem výzva pro rodiče, kteří přináší své děti, protože nevědí, jaké náladě a také se snažíme se nějak na to připravit připravit ty děti. Vezmeme se nějaký knížky, které mají rádi, snažíme se odlákat její pozornost od nudné bohoslužby na ty zajímavé knížky a hračky, které máme, utišujeme, přemlouváme, nebo přikazujeme, zakazujeme, aby chodili tady modlitevně, ale aby pěkně seděli. A pak se divím, že nevychází to a je to pak Jinak. Při výchově děti, děláme zkušenost, že zákazy a povoly povely nikdy nezabírají. A tak snažíme se dodat motivaci. Motivace tím, třeba že povzbuzujeme svědavost přirozenou. A nebo slibujeme nějakou odměnu. Ale ani toto nemusí vycházet. Mám ale to zkušenost, co, co nejvíc vychází, to je osobný vzor. Že lidi, ty děti mají v sobě takovou touhu, takovou, takový sklon napodobovat. Napodobovat to, co vidí, především samozřejmě Rodiče, děti se většinou učí napodobováním starších nebo dospělých. A teď, milé sestry, máte na začátku toho dnešního oddílu od, z listu efeským tu výzvu: napodobujte tedy Boha. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe. Děti se učí napodobováním dospělých, platí to, ale také i pro dospělé. I my se učíme vzory a příklady. A máme tomu teď rozumět tak, že máme se učit napodobováním Boha? No, i ve víře to není úplně od věci to napodobování. Židé, ty světkovi minulých staletí, nám můžou sloužit jako vzory k napodobování. Ne tolik jako přímluvci nebo patrony, jak se to v římské církvi praktikuje, ale rozhodně jako vzory víry, jako lidi, kteří i nás můžu vzít kousek cesty víry. Napodobujte tedy Boha, to je možná se nám zdá jako příliš velké číslo, Udělejte to jako on, ale právě apostolovi, a to jde. Co máme se odkoukat od Boha? On, že tady sedí ve své lavičce mě a nebudete tady chodit a rušit. Co máme se odkoukat od Boha? Kristus. Také miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dár. Toto máme nadpodobovat. Vždyť vyznáváme ne nejakou vyšší bytost, ale vyznáváme Boha v Kristu. Ježíš nás volá k následování. On je našem učitelem, učí nás zákon, a hlavně, jako on miloval nás a vydal sám sebe za nás, jako dar a obět Bohu, toto je to, co vidíme na Boha. To je to, čemu se máme naučit. Pavlovy dopisy jsou často velmi zásadní, Připomíná nám základy naše víry, ale vždycky v posledních kapitolách náme, máme řadu konkrétních napomínání a rad právě na základě víry. A tady nacházíme obě. Připomínání to, toho, co Kristus za nás udělal i to, co z toho vyplývá pro nás, pro náš Život. Náš život má odpovídat Boží lásce. Ježíš není jenom učitelem morálky s nějakými příkazy, které chtějí nás sednout do lavice nebo vyhnat na chodbu, ale Ježíšova láska, jeho odpuštění, jeho smrt na kříži je východisko celého našeho života v víře. tak ovšem tento oddíl z listu efeským nepokračuje. A teď jde k věci. Smílstvo, ani žádná nečistota, nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňování. To narazí u mě na překážky. Je to klasická křesťanská morálka, které nás tady vštípe apostol? A nebo nejsou to spíš nějaké časově podmíněny mrávny zásady, které se je už nechci přijmout? A pak ta divná výzva o tom ani nemluvte, ať tyto věci nejsou mezi vámi ani zmiňovány, to mě bolestně připomíná dvojty morálky i v některých křesťanských zborech, kde se konají věci v pozadí nebo v podzemí. Všichni to vědí a nikdo o tom nemluví. To snad nechce nám navrhovat apostol. A nebo ta poznámka, kdo tyto zákony poruší. Kdo takhle nežije, toho Bůh trestá. Vlastně je to Boží jediná přínos, tady, že trestá. Boží hněv přichází na syny neposlušnosti. Toto jsou překážky, které vidím v tomto oddílu. A skoro se mi ani nechce příst dál, radši to odložit, vrátit se jiným kapitolám nebo jiným knihám v Novém zákoně. Tak nejdřív k tomu prvnímu. Ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňování. Ne, milí bratři, milí sestry, apostolovi nejde o to, abychom považovali očité věci za tabu. Také není tedy řeč o, tom, o té zásadě, o tom základu řeholního řádu trapistů, že radši držíme pusu, než řekneme něco špatného. A myslím se, že i dějně křesťanství dobře ukázalo, když snažili se církevní autority něco držet pod pokličkou nemluvit o tom, tak takový tabu vydrželo akorát tak dlouho, dokud ho někdo neporušil. A zde téma bude zřejmě sexualita, porušení manželství a podobně. Ne, o těchto věcech je potřeba mluvit. Kež o tom Nebude potřeba mluvit, protože se to neděje. Myslím, že takhle ten apostol to myslí, u vás se to nemusí dít. Pak třeba u vás nebude potřeba o tom mluvit. A když se to děje, tak budeme muset o tom mluvit. V tom odpovídajícím rámcem, rámci ne tak aby se všichni všechno všeho dozvěděli, to ne. Ale aby bylo možná změna, aby bylo možná pokání i odpuštění. Druhá moje námitka, nebo nevůle to příst, tato napomínání, spočilovala v tom, že se nám můžou zdát tato napomínání časově podmíněně. Je to tak, že mnoho lidí se odvrátí od církvy, protože se jim zdá příliš konzervativně pořád lpí na principech, které už jsou přežity dneska. Třeba, když čtu o dál v tom listě efeským, narazím na Napomínání apostola: Ženy, ať se podřízují svým mužům, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církvy. No, takové věty se opravdu nehodí do naše doby. Nejsou ani příliš slučitelně s evropskými hodnotami, jak se ji dneska propagují. A dneska řešíme. Nejenom rovnoprávnost žen a můři, a dneska i na oblasti sexuality řešíme mnoho jiných otázek, které ani vyblené jsou popsané nebo diskutované. Sexuální vztahy mezi lidmi stejného pohlavy, o tom se mluví v církvi, o tom se mluví i v parlamentě, Protože na to chybějí ještě asi některé státní zákony. Naš, naše církev na synodu tuto otázku probírala důkladně před několika lety na, a vypracovali um, širokou studie, široký materiál, aby si to křesťany a členovi naší církvi mohli přečíst. Ne, tyto věci nepovažujme za tabu, o tom se má mluvit. A jak? Budeme se bránit toho, co je aktuální? Nebo budeme hájit doslova nějaké verši z listu efeským, O nečistotě, o smělctvu. Budeme hajit nějaké stanoviska církvy z minulosti, budeme fundamentalisty v tomto smyslu. Byly sestry napomínány apostola a jeho projednání o sexuální morálce jsou. Jistě, přiznejme si to, časová podmíněná on nemohl vidět naše témata, ale zná realitu v křesťanských sborech své doby. Jeho slova třeba jsou napomíněná, pod, ne, jsou um, časově podmíněna, ale Kristus není ten byl včera, je dnes a bude zítra. A tento dopis se dostal do, našeho, do naše Bible, do Nového zákona proto, že on káže Krista a sice Krista všem lidem i nám. Jeho napomínání jsou teda časově podměněná, ale jsou situačně Míří to konkrétní situace a podle toho jsou pro lidi i dneska relevantní víc nebo méně. To by nebylo kázání, které by nemluvili do naší situace. My žijeme také v situacích různých, mají témata a jistě i sexualita partnerské vztahy patří k našim k našim situacím. Tak apostolovi nejde o obhajení starých principů a morálních pravidel, ale chce, abychom ve svém životě napodobovali Krista. Jde mu o tento nový život, který je možné díky víře, víry. Jde ho mu, jde i apostolovi o život v lásce u nás. Nebo jak on to říká v poslední větě, vět, poslední větou o život ve světle. Jaká jsou to tady témata? Je zajímavý, že máme ji také v desateru. tři témata, šesty až osmé přikázání o milování, o majetku a o mluvení. To první, o milování, nebo jak zní přikázání, nesesmlníš, nebo necizoložíš. Jak to vypadá, když máme to udělat jako Bůh? Bůh sám sebe vydal za nás. Oddání je podstata jeho lásky, ne získání. My víme, že ve vztazích mezi lidemi hraje roli Agape i Eros. Erotické vztahy a neerotické, nebo jiný milování, milující vztahy, Apostol nechce, abychom milovali méně, ale lépe. mu o to, co je normální, jestli pohlavní vztahy mezi lidi stejných pom pohlavy jsou normální, nebo ne, to není jeho starost. A jeho starost je, jak milovat se, jak se projevuje ta Láska. Jak je možná manželství jako ochrana těchto vztahů, ne jako pevnou formu? A to se mi zdálo, bylo to nejlepší, co vlastně na tom synodu před lety um, naše církev dokázala nejenom shromažďovat nějaké materiály, ale Přiblížit se k té podstatné otázce, jak tyto vztahy, které byly dlouho tabuizovány, o kterých se nemluvili, ale které existují, jak můžou být láskoplní, jaké mají starosti a problémy tyto milující lidi a jak by to vypadalo, když našich vztazích se projevuje ta stejná láska, jako Kristus učí každému z nás. Na to je i ten list efeským výborný. Když srovnává Boží láska k nám s láskou mezi mužem a ženou, tak to je naprosto zajímavá stopa, udělej to jako Bůh. Kristová oddanost se nebude projevovat v určitých popsaných sexuálních praktikách, ale bude se projevovat v důvěře, v věrnosti a ve víře. Další téma majetek. Nepokraduješ. Nemějte iluzii, milí bratři, milé sestry. Lakomec se nedostane do království Boží ani Krista. Smilník ani nečistý, ani lakomec, to jest modlo služerník. nemá dědictví v království Boží. chtít pořád více. To je ta vlastnost, o tady jde. Nejde o to, jestli někdo má hodně peněz a, nebo málo peněz, to je relativní, to víme. Ale jestli potřebuje pořád víc. To není totiž zlozvyk, se kterým nějakým můžeme snadno končit, ale to je životní postoj, v tom žijeme, v tom může lakomec být i uvězněn. Proto říká postoj. je to modlož, služebník, není to otázka slušného chování, jestli se podělím o věci. No samozřejmě, když mě nikdo nutí se rozdělit o své věci, když je to uznáno a... Kázáno, tak jsem schopen, ale o to nejde, jde o to, aby to bylo ze srdce. To je to, udělej to jako Bůh, aby to bylo ze srdce. A to je založeno na tom, co Ježíš dělá vůči nám, že sám sebe vydá jako oběd. Když se dívám na Ježíše, tak možná poznám to, jakým měli je bohatství a lakomství níčí, jak jsem v tom nesvobodný, jak jsem na tom zlý jako bohatý. Samozřejmě s zprávem se stará je o spravedlnost, to spravedlivé společenské vztahy mezi lidemi zde Apostol napomíná tohoto člověka, který má problémy s tím nakomstvím, s tím bohatstvím. Sám má problém a jeho řešení je koukejna Krista, koukejna Boha. Kristus vydává sám sebe a pokaždé, když se schází toho jeho stolu, zase sám sebe vydává a můžeš poznat jeho lásku. A třetí téma, mluvený, nebo jak to říká, přikázání v desateru, nevydáš křivé svědectví. Tady se nám může zdát, že ten apostol ztratí veškerý humor, nejde o žádnou legraci, říká a cítím něco jako cenzura nějakých křesťanských fundamentalistů. Už se nesmí se smát jako věřící člověk. Může to na první pohled takto znít, ale i zde jde o to, abychom ty své vztahy vzájemné vzali vážně. A nejenom to, o co jde mě, ale také, o co jde druhého. A to chce doladit, to vůbec není jednoduché. Když chce toho druhého nejenom oslovit, ale chce mu umožnit nějakou odpověď. Chci, aby se mě otevřel, abychom mohli otevřeně mluvit. K tomu je potřeba opatrnost, úcta a velká pozornost. A když vtipkují, možná tato pozornost se ztratí. Nebude se rozkecávat to, co si navzájem řekneme, i když se to týká jiných, jasně, ale necháme se to pro sebe. A hlavně nebudeme pomlouvat. Martin Luther to krásně ve výkladu desatera popsal, abychom svého blížního neobelhávali, nezrazovali, nepomlouvali a nekazali, nekazili jeho pověst. Nebylš mu promíjeli, mluvili o něm dobře a všechno obráceli na lepší stránku. Zvlášť na tom je nejenom brát to jako zákaz, ale jako výzvu ke kladnému chování. Právě jak to řekl ten apostol, udělejte to jako Bůh. Napodobujte Krista. Ano, někdy je potřeba říct pravdu. Nenechat to pod poklickou. Někdy ano. Ale většinou, a to víme o sobě také, většinou je to složitější. Většinou to není jenom černý nebo bílej. Většinou každý má své důvody, své motivy, své silné a slabé stránky, abychom mohli o tom mluvit s láskou. Abychom se přimlouvali za druhého, kterého známe. Pro mě se Kristus přimlouval a proto ještě žív. Tak co, že bych to nedělal jako on? Milí týká se to všech křesťanů sami, a posuzujeme, jestli je to naše situace nebo Jaké slovo je potřeba slyšet v naší situaci? Jistě tato slova apostola, toto kázání míří na lidi jako my. Nemá to být obecný, sledovány principu, morální učany. Ne, Chce nás oslovit, protože Bůh nás oslovuje se svou láskou a chce nám nás povzbuzovat, abychom z této lásky žili. To je, co on nazývá svatý. Narazili jste na to, jako my máme žít jako svatí. Jak se sluší nás svaté, píše. Svaty nejsou nějaký mimořádný lidi, kteří mají mimořádné schopnosti, takový super křesťany, svatí jsou ti, kdo patří Kristu a který slyší jeho slovo, žijí z toho. Napodobujte Krista, ty to umíš. Amen. Osobní Bože, přicházíme k tobě, abychom viděli. Abychom viděli, jak, jaký jsi, jak jsi v Kristu k nám, co jsi pro nás už udělal, kam nás chceš vést? Teď abychom měli otevřený otky pro tvůj vlast se vždycky utíkali k Tobě, se svým přáním, se svým hněvem, se svými radostmi, s nevyřešenými problémy, se svými nápady. Přicházíme k Tobě a prosíme Tě, abys nás aby spl na cestě víry s námi. Abychom mohli na tebe koukat, abychom mohli vidět, jak jsi k nám, a jak chceš, abychom my byli k druhým. Prosíme tě ukáž nám cestu společnou, pro náš zbor, abys zde mohl s námi abys mohl svým duchem působit mezi námi. A prosím ať za lidi, kteří volají k tobě. Kteří potřebují pomoc, posílení. Myslíme na kurátora, myslíme na věru krajicovou. Tej, abychom nestratili odvahu, když nevidíme jasný cíl před sebou, teď, abychom věřili tobě, který nás pořád vedeš a si nám napřed a víš, co nás trápí. Prosíme ti za lidi, kteří ti nemohou v tomto světě vidět ani neslyšet, kteří Nemají základ víry nebo naděje, který zoufají tváři v tváři bídy a násilí a nespravedlnosti tohoto světa. Teď, aby ani oni nepřišli o tvou lásku, o porozumění lidi a o naději o budoucnost. Teď nám, abychom viděli, v jsme příspět teď, když volájí o pomoc uprchlici a lidi na Ukrajině, teď abychom viděli, a udělali na co. Pud mezi nás jako ten, který nám dává radost a naději a útěchu. Pud mezi nás. Vezmi nás sebou v tento postním období na svoji cestu, která vede Skrze smrt k životu věčnému a s tebou můžeme volat. Voláče.